Calendar ortodox, 18 martie. Parcurgând prin paginile sfințite ale istoriei bisericii noastre, întâlnim astăzi chipul bâlând și mărturisitor al unui mare ierarhaș al primei milenii creștine. Este o zi de prăznuire care ne cheamă la o adâncă lucrare interioară, arătându-ne cum statornica dogmatică și iubirea gertfelnică pot transforma o lume întreagă. Dumnezeu ne pune înainte modele vrednice, îndemnându-ne să părăsim deșertăciunile lumii și să ne îndreptăm cu inima curată spre taina mântuirii. Sfinții zilei 18 martie, Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului, păstorul neclintit al dogmelor apostolice. Acest mare luminător al ortodoxiei a răsărit dintr-o familie profunde vlavioasă, înflorind duhovnicește în epoca Sfântului împărat Constantin cel Mare. Încă din de pruncie, Sfântul Chiril a fost deprins cu rugăciunea neîncetată și cu asprele nevoințe. Când episcopul cetății sfinte a trecut la cele veșnice, Harul Dumnezeiesc a ca acest vas ales să primească toiagul arhieriei. Nu a fost o simplă succesiune scaunului din Ierusalim, ci chemarea unui apărător gertfelnic al dreptei credințe. În acel context duhovnicesc tulbure, erezile loveau grav în unitatea bisericii. Acaciu, episcopul cezarei palestinei, refuza cu îndărătnicie să mărturisească faptul că fiul este de o ființă cu tatăl. Deși fusese depus din treaptă de sinodul din Sardica, Acaciu s-a purtat ca un tiran, folosindu-se de influența sa politică pe lângă împărat, l-a izgonit pe Sfântul Chiril din scaunul arhieresc. Aici vedem limpe de suferința pentru adevăr, care nu este o înfrângere, ci o pecete cerească a mărturisirii autentice. Pribeac pentru adevăr și luminător prin cateheze. Silit să părăsească cetatea Ierusalimului, ierarhul s-a retras la Tars, aflând o vreme mângâiere alături de episcopul Silvan. Deși sinodul de la Seleucia din anul 359 l-a condamnat din nou pe Acaciu, uneltirile acestuia au atras un nou surghiun pentru dreptul arhiereu. Însă purtarea de grija a lui Dumnezeu lucrează adesea prin decizii nebănuite. Odată cu venirea împăratului Iulian, toți episcopii exilați au fost rechemați, astfel încât Sfântul Chiril s-a întors victorios la turmasa iubită. Scrierile sale au devenit un fundament absolut pentru cateumenii din toate epocile, Fiind un reper teologic de fiecare dată când studiem un calendar ortodox 18 martie, Sfântul Chiril explica cu bâlândețe, dar cu o precizie dogmatică tăioasă, modul în care Harul Sfințitor transformă sufletul la botez. El îi învăța pe credincioși să ducă o viață curată și să se ferească de patini. Prin aceste învățături, Sfinții zilei 18 martie ne arată că a fi creștin înseamnă a trăi o înviere interioară constantă. Mărturia ierarhului ne vorbește direct nouă arătându-ne că mântuirea nu se negociază prin compromisuri lumești. Tradiția ne-a păstrat și înfățișarea sa pământească. Un bărbat de statură potrivită, cu chipul gălbui de post, cu părul lung și o barbă albă, deasă. Deși purta greutatea teologiei universale, ținuta să amintea de smerenia unui om de la țară. Așa a trecut la Domnul, îmbogățind propriul sinaxar prin smerenia sa desăvârșită. Alți ființi pomeniți astăzi, zece mii de mucenici, trofim, Evcarpion și Sfânta Maria, sora lui Lazar, Sfinții zece mii de mucenici. Biserica face astăzi și pomenirea a zece mii de sfinți care și-au dat viața pentru Hristos prin tăierea capetelor. Acești atleți ai credinței au arătat că nicio forță lumească nu poate birui dragostea pentru Mântuitorul. Gertfa lor colectivă este o dovadă incontestabilă a Harului care curăță sufletul, ei dobândind prin sânge cununile veșniciei. Răsfoind orice calendar ortodox 18 martie, vedem că acest număr impresionant ne amintește de taberele îngerești care stau neînfricate în fața tronului dumnezeiesc. Sfinții mucenici Trofim și Evcarpion, de la prigonitori la mărturisitori. În vremea prigoanei împăratului Maximian din Nicomidia, Trofim și Evcarpion se numărau printre cei mai cruzi prigonitori din noastre. Puternici și zeloși, aruncau fără milă creștinii în temnițe. Însă, într-o zi, un nor de foc a coborât din cer, iar un glas i-a cutremurat. Pentru ce vă grăbiți să aduceți nenorocirea asupra robilor mei? Să nu vă înșelați! Nimeni nu va putea să înfrângă pe cei ce au crezut în mine. Mai degrabă alăturați-vă lor și veți dobândi părăția cerurilor. Căzuți la pământ, ei au rostit în mărmuriți. Cu adevărat, mare este Dumnezeu, Cel ce s-a arătat nouă astăzi. Și fericiți suntem și noi, dacă ne vom face slujitori ai Lui. Auzind chemarea la pocăință, ridicați-vă și pocăindu-vă, iată, vi se vor ierta păcatele, au plâns cu amar. Astfel, l-au văzut pe Hristos și au strigat, primește-ne și pe noi că multe și nenumărate sunt păcatele noastre, căci ne-am pornit în tocmai ca niște bețivani împotriva ta, a adevăratului Dumnezeu și a robilor tăi. Aflând regătorul cetății de această convertire, i-a supus la chinuri groaznice. Spânzurați pe lemn, Strujiți cu cârci de fier și frecați pe răni cu păraspru, ei mulțumeau neîncetat lui Dumnezeu. Aruncați de vii într-un cuptor aprins, ei au primit cununa mucenicei, alăturându-se cetei numite Sfinții zilei 18 martie și demonstrând că pocăința sinceră șterge cele mai cumplite păcate din trecut. Sfânta Maria, sora lui Lazar, pilda iubirii gertfelnice Astăzi pomenim și fapta plină de dragostea Mariei, sora lui Lazar, care au uns picioarele Mântuitorului cu nard de mare preț, ștergându-le cu părul ei. Acest gest de smerenie absolut a provocat mânia lui Iuda, însă Isus a apărat-o categoric. Las-o, că pentru ziua îngropării mele la păstrat. Că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Privind către Sfinții zilei 18 martie, învățăm că adevărata dăruire duhovnicească trece dincolo de calculele omenești. Fiecare pagină din acest calendar ortodox, 18 martie, ne cheamă să trecem de la frica seculară la o statornicie plină de curaj. Fie că ne inspiră dogma ierarhilor, lacrimile de pocăință ale foștilor prigonitori sau mirul tăcut al Mariei, toate ne conduc spre Hristos. Care moment din viața acestor sfinți va a inspirat cel mai mult în drumul personal? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.